la illa la wa la ilaha illa allah wahdahu la sharika wa ashhadu anna wa katika kitabu dirake nasiya tangia fasila hisab qala Allah ta'ala al husain ibnu abd arrahman qala kuntu ala sa'ayin bil jibal fa qalat naye katika Jawiyani Anasema nilikuwa katika kikao cha Sa'id bin Jawain pia kwa katiba'in bali katika fuqaha na mufassirin Akasema Sa'id bin Jubayr usiku wa kilele ana yani kulikuwa na tukio usiku huo na likuwa nyota ilianguka fa kulitu ana usaini kitunyadharma asema nimele shuhudia ya yani kwamba ni kwa, yuko mach usiku ule fa nakuuluta ana nini namba kun fi salati kusema kuondoa dhana watu waweza kudhania kwamba yeye mushkurii nyota bila nguvu ya security team waweza kudhania kwamba watu walio kuwa wanapata Usiku siku nzima katika dini na hilala na ku shahudia hilo kwa hivyo ili kuondoa dhana hile mbaya hapo kuna haki ya kisheria akasema mimi sikuwa katika swala sikuwa katika kiyaamu la ilaa lakini ni lakini mimi niliumwa nili na ndumu na ududu moyoni mwangu ndiye ikabingi na kesho usiku ule na akashuhudia nyota ile inanguka aliposema kuwa aliumwa ka akaueleza rasuaisi mjwele ni خلاص انا قلت afanya nini ugonjwa ulto irtaqaita akasema niliomba nifanywe kwa mmoja wa ya alama muslim asawa irtaqaita niliomba mtu alisomea fa bila ni kaum wa na mududu munyasum qala Mtu akoni ispokola lazima hawe kwa na ndani kitu gani kilimpelekea kufanya jambo hili jambo hili akataja ndani kwa muislamu katika jambo lake ilete ambapo ni kaum ya ndani lazima hawe ni kujiegemeza katika ndani tu ndani akasema nilifanya hili kwa sababu kuna نليقوكيها متوكا بالشعبي قال والله حدثهم هؤلاء الشاعبي ككراي امام حديث قالوا له خبري عنه نطلب اتركوا لي خبري هذه قلنا خبر وفانيت ابي قالوا حدثنا عمرو بن الحصين انهم قالوا alisema shaali na alitoa habari kutoka kwa Sayyidi Mtoreida kwamba alisema la ruqyah illa min a'yun au huma yani kwamba hakuna ruqyah baada ni aura zaidi ama le bora zaidi isipokuwa ruqyah inayofanywa kutokana na huma aina aina ene kidijio ene mtu akapata kidijio na kadorika basi kire, awa, awa, awa, na hawa, ni e, kuma, namdudu, Ka, aymu, butika, na ketee afanye routine au hova au homa na hova ni kuumwa na mdudu mwenye moyesoni kama ayo patikana hadi ile ile ile pesa inatoka kwa kwa kwa kufanywa ruqya alimfanya hilo kwa sababu ya hadithi hii wa mubareda ibn husaym adapokea kuwa hakuna ruqya anza ila fazani au la zaidi isipokuwa ruqya kutokana na kijicho na kuoma na miludu moja somo ah saidi ghadwa na sema amefanya wema yule ambaye ataishia kwa nile alo amelisikia yani amefanya wema yule ambaye ametengerea msimamo wake au ametengerea dhahabali kutoka njengo alo amelisikia yani apa sasa فكتشاب ايضا احدا مما بلدته من العلم وعمل به فقد حسب يقول امرء اكتشفوا اسمام فلان او علم فلان اليمكيا وقى افنيها كذا بس مثل هوي امثال وما بخلاف ما يعمل بجهد كنيوبه لا يله انفعه بمجده هو يفعل غيره يفعل غيره يله سمع وفيه فضيله اضيء فضيل على السلف وحسن ادبه هذا هو الفضل يعينه يا, يا سلف ويمول تقول يا ادبي يا مزور قد احسن من ذهب الى ما ولكن حدثنا ابن عباس ينول له بلفله قدريا بلفله بلفله دليل لكن سيتهبط خبره na inenda kijumla na habaria na habari gani sema tumepokea sallallahu ibn Abbas sallallahu ame akisema maneno haya maneno gani sema mataifa fi katika baadhi za riwaya katika sira wa al-birali tazallam al-yunayshur wa al ndike ndani yao 10 watu wachache chini ya dawa yote lakini dawa yake watu wasiozidi watu chini ya watu Na hapa akasema shaythi kuna wale ambao hu fanya kama ni siri huwa kwa dini mtu angalia wa msiba wake idadi yao ni kiasi gani. Kiwala ni ama mtume wa Allah lakini taifa lake lote ni Kwa wale wengi walimpinga walikuwa katika usawa lakini wale wachache walikuwa katika usawa walipo eh, amua uh, uh, wa mtume wao faile asema wanliya ma'ahu rajula wa illa nikaona mtume mwingine anakuja mbele ya Allah hali ya kuwa amepwata wa kwa si mwini au mmoja wa nabia wa la islahu ahad nam mtume mwingine anapenya mbele aalla haliakuwa hata aliyetikia mito yake hakuna yule aliyobaki ili katika hali azim mara nika watu watu ummati watu hawa watu wangu umati wangu fakilani haa musawa au kambiwa kwamba huyu ni Musa pamoja na watu wake kolesha Musa alikuwa na wafuasi wengi fanaddu faiza tawadu nazii mara kundi watu wengi pia nikambiwa fakilani kambiwa hawa ni umati wangu يا رسول الله ومعهم 70 الف يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب نفواجهنا امتي معكم في دلو وقت 1070 ambao فسين الحساب ولا عذابي والله قال قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aseema Mtume kwamba alikuwa katika kikao, akiwa watu wengi kama na wake baada ya kusimulia ile akaingia akanyonyoka kwa sababu fi watu walikuwa sahaba wakawa wanapoanza kusomza na kuulizana ni watu wa itekani hapa watu ambao tunataka kuingia jina fasina ala wala hisaba watu gani kila akasha وفي هذا اباحه الغناضه والمباحه على وجه الاستفاده وبغيه الحق هذا kufanya kufanya za za yani kutokana na aya fulani au hadith fulani kwa hiyo watu wako wanafanya mjadala na lengo lao kufanya mjadala huo ni kufikia haki si kushindana katika elimu si kuonesha baba moja kibora kuliko mungkin ama si lengo kufunga haki walengo kufunga haki la bali walengo kufikia haki kama wanayofanya masuala ya kila mmoja alikuwa alenda kaulia هو من قال الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم قال سمع هوذا na al-ladhina في الإسلام al-islam falan yushriku billahi shay'an wa inda da'watihum Allah walayuzalimuna fi al-islam na hawakum shirikisha Allah wa to haa wata kabashia utakaini mtau zingine ambazo hazijatekeleza الله الله عليه وسلم فاخذهم عندما الله عليه وسلم قال اني kutoka pamoja katika kikao kile na waamoeleza kinamoya qaal walutum fasalla faqasama kuasifu watu hawa hualladheena la yastarqoon watu hawa ni watu ambao la yastarqoon yani haram wa fanywe ruqyah niche ya kwamba utapata na msiba utapata na muumivu lakini wao haelekei wala dhambu zao hawafanywe ruqyah yani wa wala yaktawu na ni watu ambao hawatumii moto kama dawa Zama za kitamu, hata zama za leo katika kaanza jamii wakati watu, motoumia moto Fama mtu anaoa na kiungo fulani basi anachoma katika kiungo kile na maumivu yanakuwa yanapoondoka kwa hivyo watu hao pia vile vile hawatumii aina hile ya tiba tayeb hasama wala yatayaru na ni watu ambao hawaamini na tia yani watu zama za kitango walikuwa mfano mtu akitaka basi ana chombo na ana yule ndege endapo ataboroka upande wa kulia basi atendelea na ndapo ata, e, wakushot, basi safari yake yani na endapo ataelekea upande wa kushoto basi anatupa safari yake yaani wanaamini wanaamini na mambo kama yale na hata zama za leo kuna baadhi ya watu ambao wanaamini kama yale mfano mtu anaamini kuwa e, fua dukani mtu wa kwanza ambaye atakayokuja kununua katika duka lake akiwa mwanamke basi siku ile hakuna biashara. Eh, na mfano asubuhi yakianza kukutana paka mwosi pia anaona siogere ni apostla. Eh na kula mmoja, kistukutea baraka zikara asla aljami' الذي tafarautu 'anhu hadhihi alafraad ambao unakosanya au yote na asili hii nayo Allah yani wao kuomba kufanywa rukia walipoacha maumivu yao walipoacha kuamini mikosi inajulisha naendelee wazi kwa sababu wao wanamtegemea Allah jalla fi 'ala taqiyatihi tayyib ibn mihsan akasawa ukasha aliyekoa katika ukili faqala akasema qul yaqulu anani minhum kasamara sallallahu alayhi wa sallam kione Allah anijalie kuniongoza سدين وتكولين انت لا تصنع عذاب ولا حساب فقال انت منهم اقسم عكاش قوم غرمون كما امهرت وار ثم قام رجل اخر نجينه كسلامه اتلكاو ترى صحابه اتسئلوا ادعوا الله aye jalani ya rasulullah niwe pamoja na Faqala rasulullah sallallahu kuwa na kusema sema na ukasha fahiyo harona eh nafasi tena tayari kwa hivyo mnangoho ama hadithi hii ndogo ya islam inatufundisha kwamba nje wa allah lazima ili awe ni mwenye kuhakikisha tawafiki sawa sawa awe ni mwenye kutegemea allah kisa sawa yani moyo wako ufungamani na allah jalla aweze kuwa ni muwahimu katika mbeleko hili. ikiwa mtu kutoka pote pote arabi ambaye ni kisheria ya kesawa ni jambo zuri haina mushindi duniani yake na kuacha kwa vile mtu asimtegemee na wanadamu wenzake akamtegemea Allah ni bora zaidi Itakuwaje ni baadhi ya wanaohaja badala wa kwa sababu ambazo Allah jalla fiu la hazaifa kwa akona muumini fonda brief badala kuelekea sababu kuelekea sababu zetu kisheria ni Allah anyway hakaja kuoja waalla atafuta ni dawa lakini anaacha sababu ile anaelekea katika sababu ambazo si sababu kabisa kama nitakupa kueleza katika mtu aelekea katika mambo hata kiakili haifai mtu mwenye kutumia kimya yake aona kwamba huo ni kumongoa akili mtu mfar aona kwamba ili kuondoa uvivu ya juhu. katika mwili wake basi hata ba magiri kwa wengine subhanallah anakuwa ni mwenye kupagawa viko na jini dawa ya yeye kuondokewa na masaaibu yale ni avisho pete fulani akisema fulani amezidia ame na ame hali yetu kwa hivyo lazima atafutiwe pete ndani atafutiwe pete yake avisho kisha arudi katika hali yake ya kawaida hizi ndogo za ni sababu ambao haziye kwa sheria bado ni kinyume cha tauhid utakuwa hapo subhanallah ilaha wa